Na matumaini yangu makubwa kuwa unaendelea vima pari papote ulipo mpenzi msikizaji. Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo kwanza muhutasari wake. Laisi wa Burundi awataka viongozi kushirikiana katika kutafuta maslahi ya uma. Lai ya waleo ondolewa kwenye olodha ya watiania kugombea uongozi wa mita ni makamba uwaramikia kunyimu wa haki zao. Shuhuri za kuchimba mawe na mchanga katika mto nyabagile jijini bujumbula zaweka hatari ni makazi ya raia wa mayeneo hayo. Kuna haya bila shaka na mengine mpenza msikizaji, mitambo inaungozuwa na ilike uwimana jina langu mwadi ya na wakaribisha na kisema karibu ni nyote. No. Habari kamiri. Sirikari mpya na magavana wameanza jumane hii mkutana wa falaha wasikumbili mkowani ngozi. Akifungua rasi mkutana huyo, laisi wa Burundi amewaomba mawazili na viongozi wengine kushirikia na katika kutafuta maslahi shirikishi. Ivariste ndaishimie, amesema kuwa ni fulsa ya kukumbusha laia wajibu wao wa kuendeleza taifa lao. Laia wa mkua wa makamba waleo kwenye orodha za wagombea wa viongozi wa mita. Wanalamika kua wakileza kwamba wamenya nyaswa. Laia hao wanao toka katika talafa tofauti za mkua huo. Walishinda jumatatu hii wakipigia kambi mbele ya ofisi ya kiongozi wa tumea uchaguzi kwa angazi ya mkua sepi wakiwa na barua za kuomba kutendewa haki. Wanaleza kuwa sababu kuu ya kuondolewa kwenye orodha. Ni kutokuwa wafuasi wa chama tawala, jambo wanaro eleza kuwa unyanyasaji wakati mtu inajulikana kuwa anajichagulisha kwa tiketi ya hake binafsi bila kuwa kilisha chama chochote. Kusia na madai hayo, kiongozi watume sepi mkowani humo anasema kuwa amepokea maramiko yao, atakaye kuwa ameonewa atatendewa haki na haba andi anabainisha kuwa sheria ya uchaguzi nafafanua kuwa chaguzi za mita hazi husishu na musimame wachama cha mtu. Kuna watu waliokamatwa asubuhi ya jumane hii katika kata butelele kaskazini muajiji la bujumbula. Baadhi ya majilani zake wali okamatwa. Baadhi ya majilani. So, Walezo uo kamatwa wameambia lede isanganilo kuwa bado. Hawajajua sababu za kusimamisha kwao kwani walikuwa na vitambulisho staik tu wasikilize. Wakisana kuja kutatafuta sijua nitatafuta kitu gani kama mimi hakuna shenja ya ajira yani hakuna kitu hata kimoja ni yani kabisa. Hani. Mimi sijui chenye amekuja kushikia watu yani sijui. Bila sana rudi nyumbani ndo akanambia kama walikuwa mepitia pale yani. Kwani baba ya yako unafikiri fikiri huu ulikoa lenga nini? Sijui hata malengo ni malengo yapi yenyewe kwa nayo wenyewe yani sijui kabisa. Umeona tu ni kama hata ni wanaume wa vijana wa vijana. Isi barifujia bame puja kimya kimya alafu bwanaangu akatoka nje anaenda kukoga kutoka kukoga akakutana na wapoisi au meeting hapo akisha akamwambia hivi mtama mzee mze, Rudi rudia ndani mzee akarudi, akarudi ndani akawaambia hivi mimi na kutoka kukoga naenda kusadi akamwambia tuvuze bila munzo akarudi ndani akanambia lega wa polisi wamekuja wakutuzingira hapa nataka kusema akasema pana nyamanza wako hapo Biedt die kuna ndani wa walimkamata kwa juani. Mimi sikijui cho kito kabisa sikijui. Ah mnaomba nini serikali? Serikali naomba itusaidie, isaidie watu warudie. Juu kuna chenye kinaweza kikakamatisha, mimi sikijui kabisa. Serikali kabisa ebana ifanye nguvu watu warudi. Yaani wamekuja leo asubuhi kwanza walikuja juzi si, wakanisopa, wakakutana nikona ka yes sina piese nikao explaine gic si piese imepotea wakawa ameniacha wakawa mikuja leo, wakataka kunibomolia hiko mlango, wakanikuta andani, nikafungua, wakafikia kunitia mabunduki kukichwa, wakanambia leta ibikore esho. Sasa nikawambia ibikore esho gani mimi sina sinabikore esho, ngoturaku menumotwe, nikawambia ifi mimi sinabikore esho, wakasopa, wakasaka, afasi yote, wakatoa mashakoshi, wakamaliza, wakanambia nimebificha, wakapanda juu ya nyumba, wakatafta tafta, tafta wakakosa wakanambia leta piese, nipambia piese mimi nimeipoteza, leta kai, nika leta kai, saa nime leta kai, wakanambia tupe pesa, wakanambia mimi kwa saizi pesa sina waka... Tuka inje, wakarudia, wakanambia. Taita mikono tukutie minote. Minote ni kasema muta ni tukutie minote sikuwa mtu. Munibebe tukwa ustarabu. Wakanikamata, wakarudia atena, wakanambia. Kama wanezo wakanirasa, juu nikuna kiburi. Wakasema tuende mbele. Wakanibebe, walipo nifikisha huko mbele. Kawa nimechukona watoto, wakaniobrije. Yachea watoto, niko mbeasina kuacha watoto. Nikoa nimeenda na watoto wangu. Tukafika ukuba bara asito, wakawa mefani nini, wametuwache. Imi vitu vya ukubu terele minu ni kamani vitu vitu vingine vingine juu. Washa kwa wana tutia mawoga sisi wanyagi ugu. Kile tukiwaona tunashtuka, tukiwaona tunashtuka. O, wangaligi sisi tutaishi kwa amani, watupe usalama, juu na sisi ni watu kama eyo. Awo wenye walishikwa. Na wenyewe, hatuna ushaidi na wa mewashikia. Na wenyewe wanaweza wakachili wa kwa sababu mtu kimshika hauna ushaidi wote ule. Inakuwa nifigumu. Mtu unamshika chenye umemuagiriza njoo chenye unamshikia Lakini wakati haukumshika na kitu unapasha kumumwacha uru Na ni bahati mungu alijalewa amesopa amchana Hila ungeisopa kama vile usiku ilikuwa kama vile Waseme uo kitu fulani tumekitoa wapa tumekitoa wapa hmm. Na haoni ni bahati ya laia wakazi wa kata butelele Wali uzumuza na mwenze tuja marivyane ngeenda kumara Kusiana na ma, kusiana na hayo msemaji wa polisi, hamesema kuwa bado hajapata ripoti ya waliwa kamatwa na sababu za kusimamishwa kwao. Mtu mmoja mkazi wa kijiji mitaka taka tarafa na mkua wabubanza, hame kamatwa na kufungwa jela jumatatwi. Tarifa kutoka mitaka taka mtu huyo dnaeleza kuwa mtu huyo anashuhukiwa kuwa miongoni mwa la watu ya makazi ya gavana wa zamani wa mkoa wa Bobanza Manasenzo nipa usiku wa kuamkia Jumatatu katibu kata mitakataka aneleza kuwa wale walio tekeleza kisa hicho ni wezi walio katazwa na majirani kisha wakachoma moto masalia ya mashuke ya mpunga yaliokuwa nyumbani ila majirani waliingelea kuzima moto kabla ya kutokea uharibifu mkubwa Bada ya mapu muziko mafupi, tunaendele na tarifa yetu ya habari. Kunaendelea na tarifa yetu ya habari, idadi ya ajari za barabarani inazidi kuongezeka mukowani gitega kama anavidi walifu kiongozi wa polisi mukowani humo. Afisa huyo, anasema sababu hususa za ahari hiyo ni pamoja na kutujua shiria ya barabarani kwa abadhi ya madiriva wa magari, pikipiki na baisikiri, hasa pikipiki za abiria bila kuhusa hau muongezeku wa vyombo vya usafiri wa barabarani. Ama kusu jiawabu kwa tatizo hilo. Anapendekeza mafunzo ya sheria ya barabarani kwa siyo ijua pamogia na kuendesha. Mikutano, mkutano wenye shabaha ya kuchukua hatua zita kazo perekea kupungua kwa ajali za barabara. Tarifa ya jila alinibigila inaereza zaidi. Kakuimi kutoka katika idara ya polisi mkwani Gitegaza unyesha kuwa katika muda wa mnyezi sita ya kwanza ya mwaka luopita walufumbili na kuminatisa mkwani huko palitokea ajari za barabarani sabini tu ambapo wahanga wanane waliaga dunia katika ajali hizo na watu... 888 na kujeruhiwa ama katika kipindi kama hicho cha mnyezi sita, kitokacho mwezi januari hadi mwezi juni mwaka hua 2020, ajali miyamoja na 38 na ndizo tayali zilikuisha tokea ambapo watu 16 wali dunia na wengine miyamoja na 13 kujeruhiwa aitha katika mwaka 2019 ote ajali miyambili na 13 ndizo zilitokea watu 26 wali dunia na wengine miyambili na 41 kujeruhiwa kiongozi wa idare ya polisi mokwani gitegao pesede hama. Bogulimana Ivariste, asema kuwa takuimu hizo ni kubwa tena za zidi kupanda akizungu mzia sababu hususa za ajali hizo, ataja kutojua sheria ya barabara ni kwa bathi ya madereva wa magari, wende shapikipiki na baiskeli, mufano anautowa ni wabarabara ya alami na uzunguka soko kuya kitega, ambayo inanjia moja peke, yani sansinike kwa kifaransa, lakini bathi ya wende shapikipiki na baiskeli hawajui kutafsiri kibango kinachoeleza kuwa ninjia moja, sababu ingine aeleza ayo ni mongezekua vyombo vya usafiri unautokana na kukua kwa uchumi kwa bathi ya raia bila ya kusahau uhaba wavibango vya barabarani ilimambo ya Boresho ya ataragi kuendesha mkutana waviongozi itawala na wendesha magali pikipiki na baiskeli ili washike hatua za kupungua idadi ya ajari za barabarani. Matarajio yake mengine ni wanjishwaji wa mafunzo ya sheria ya barabarani kwa wendesha magali pikipiki na baiskeli wasiojua pamoja na wa wavibango vya barabarani sem zote vinatakiwa. Kutoa itega jani wigila redio isanganiro Jela nibigila Zoezi la kutoa chanjo kwa wanawake wajawazito na watoto katika wiki mahususi ya afya ya mama na mtoto iliyoanza Jumane hii nchini Kotel katika mitaa na vitongoji vya vinavyounda mkoa Kiongozi wa kanda ya afya mkoa ni humo anasema kuwa walifanya hivyo kwa madhumuni ya kujiepusha mikusanyiko hali ambayo ingelahisisha usambazaji wa virusi vya corona wanawake wajawazito zaidi ya 20,000 pamoja na watoto takriban kimbili. ndio wanatarajiwa kupata chanjo katika kampeni ya kutoa vidonge vya minyo aina ya albendazole mkoani Bubanza mpangilio unaotolewa na wadau wa afya mkoani humo unadhihirisha kuwa watoto wenye umri kati ya 6 na eh, kumradi Unadhihirisha kuwa watoto wenye umuli wa mnyezi kati ya sita na hamsi na tisa wanapewa vitamini A. Shuhuli hiyo inatekelezuwa na wahudumu wa kijami. Wanao nyumba kwa nyumba. Wadao wa afya wanawasuwasikuwa wafuwasu wa bii zebi ya ngeenda kumana. Hawa takubari kupewa chanjo hiyo kama ilivyo tokea awari. Baadhi ya wafanya biyashara wa reja reja wa mkau ma, maku ya mkau wa makamba wanauza sabuni maarufu bururu kwa bei miambili huku wengine wakiuza sabuni hii tatu kwa bei miatano. Wanasema kuwa wanazipata kwa bei hali ambayo ni elufusaba kwa kasha renye sabuni alobane na nani. Mbali na hao kuna wanauza kwa bei lasmi ya miyamoja hamsini kwa sabuni Lakini wanareza kuofia kuchukuliwa hatua la sivje wanaingia hasara wakuenguza kuwa hawaendelea hawa na biashara yake kwa upande wa baadhi ya wafanya biyashara wa jumla. Wanareza kuwa boks wanaipata kati ya 1607 na 1608 hali na ayo warazimu kuziuza kwa 1707. Shuhuli za kuopowa nyenzo za ujenzi katika uh, mtu nyabagele zinaweka hatari makazi ya, ya, ya nayo karibia mtu huo katika mta nyabagele eneo marufu kumatafari katika kata gihosha jijini bujumbura. Katika kituo OBPH kulinda mazingila jijini bujumbura wanasima kwamba shuhuli hizo zinafanyika kinyume chashiria. Wanatorea wito laia hao wanao chimba mchanga na mawe kusimamisha kazi hizo mara moja. Tarifa Kamili na Omer Nduwayo. Tunamba viongozi wetu wako juu zetu Watuende mbele kwa sababu watusaidie Kama watutasaidia Kivuwe kinyosha tutafika tunafikilo Chiza safi ni nyumba kumi wakata, wakata ya tatu Wamta marufu kumatafari Matatuzuhayo anayosema Ninyenzo za ujenzi Ambazo zimelundi kwa juhu Ya muambao wamuto nyabagere Mahali kuna kuhonekana tanuri za tofali Zenye moshi na zinazoaka Kuna pia tofali zinazoonekana kufiatuliwa leo hii mape maasubuhi kwenye muamba huo wa mtu nyabagere. Mahala hapo kuna koopolewa nyenzo hizo ni kwenye takriba ni wa kati ya mita kuminatano na isherini za undani wa mtu nyabagere. Kaya zinazokaribia mtu huo ziko hatarini pia kufuatia kazi hizo za ufshatu wa Nyumba ya chiza safi. Nyumba kumi wa hapo ni moja ya nyumba zilizoko hatarini. Chiza safi anaogopa kuwa msimu wa mfuwa utakapokuja uta acha vibaya Natak viongozi wetu wako wakataza watu wenyewe wanachimba majiwe michanga na gravel hapa na kingine tunaomba wakataza watu wenyewe wako na maparesera hapa kufyatua matafari. kwa sababu kama wasimamishi vionyesha tutafikiriwa jumlaishi pembelea Nyawagera wingi wa ofisi zinazotoa ruhusa ya upohoaji wa nyenzo za ujenzi pamoja na kutoheshimisha sheria ni miongoni mwa sababu za uharibifu wa mazingira kama anavyobaini Pamphile boraheye kiongozi wa kituo katika mji wa bujumbra kiongozi huyo anasema kuwa mbinu wanazotumia waopoaji hao ni nyingi kiasi kwamba kuzidhibiti inashindikana hawatuamtumika hapa wanatumikisha maele mingi wanatumika hata usiku na watumishi au enei wa kuchunga ifasi hii maliva yote hapa meri tumeshawa enei material ya tat kazi ya enei tukijitahidi tuongeze tuombe government iesaye kupitia mwaya na watumishi kwa kusema tuachunge. Aida kwa mungibu wapamfili ndaboro heye. Kazi hizo zinazoendesho mahala hapo zina ugofya, Na anatoa uito wakusitisha kazi hizo ili serikali iandae kwa kuungana na washirika wake. Kazi za kujenga mnyambao hiyo ya mtu nyabagere na raia wapate ahuweni. Nao. Na umpenzi msikizaji ni mwishu wa tarifa ya habari ya mchana wa leo shukrani kwa wale wote waleo changia kufanikisha tarifa hii ni chumba cha habari na fundi mitambo. Kutoka studio za rediwe sanga nilo mimi nilomuwa denio evuze.